Fyrra kórindubréf nýundi kafli. Er ég ekki frjáls? Er ég ekki postuli? Hef ég ekki séð Jésu drottinn vorn? Eru þið ekki verk mitt sem ég hef unnið með hjálp drottins? Þótt ég væri ekki postuli fyrir aðra, þá er ég það fyrir ykkur. Þið eru staðfesting drottins á postuladómi mínum. Þetta er vörð mín gagvart þeim sem vilja dæma um mig. Hef ég ekki rétt til að eta og drekka? Hef ég ekki rétt til að ferðast um með kristna eiginkonu alveg eins og hinnir postularnir og bræður drottins og gefas? Eða erum við Barnabas þeir einu sem eru ekki undan því að þurfa vinna fyrir uppihaldi Hver fer nokkur tíma í stríð á eigin kostnað? Hver plantar vingarð og neytir ekki ávaxtar hans? Hver gætir hjarðar og neytir ekki á mjólk hjarðarinnar? Segir þetta mannlegri reynslu eða segir ekki einnig lögmálu það? Ritað er í lögmálu Mósi. Þú skalt ekki múlbinda uxan eran hann þreskir. Er Guð hér að tala um uxana eða segir hann það ekki öllu heldur okkar vegna? Jú, okkar vegna stendur skrifað að sá sem plægir og sá sem þreskir eigi að gera það með von um hluteld í uppskerunni. Ef ég hef nú sáð hjá ykkur því sem andlegt er, er það þá ofmikið að ég uppskeri hjá ykkur það sem líkamlegt er. Ef aðrir hafa þennan rétt hjá ykkur, hef ég hann þá ekki miklu fremur. En ég hef ekki hannýtt mér þennan rétt heldur sætti mig við allt til þess að talma ekki fagnaðar erindinu um Krist. Vitið þið ekki að þeir sem vinna við helgidómin lifa af því sem kemur úr helgidóminum og þeir sem starfa við altarið fá hlut af því sem fórnaði er á altarinu. Þannig hefur og drottinn fyrir skipa að þeir sem bóða fagnaðar erindið skuli lifa af fagnaðar erindinu. En ég hef ekki hangnýtt mér neitt af þessu og ég skrifa þetta ekki heldur til þess svo verði við mig gert. Mér væri betra að deyja. Engin skal ónýta það sem ég tel mér til gildis. Þótt ég sé að fagnaðar erindið, þá gefur það mér enga ástæðu til að miklast af því. Ég er knúin til þess. Vei mér ef ég boða það ekki. Geri ég þetta frjálsum vilja beri mér að fá laun, en finni ég mig til þess knúin hefur guð falið mér ráðsmennsku. Hver eru þá laun mín? Þau að ég bóða fagnaðar erindið án endur og hannýti mér það ekki sem ég á rétt á. Þótt ég sé öllum háður hef ég gert sjálfan mig að þræli allra til þess að ávinna sem flesta. Ég hef verið geðingum sem geðingur til þess að ávinna geðinga. Þótt ég lifi ekki eftir Lómáli Móse, breyt ég eftir því til þess að ávinna þá sem fara eftir því. Til þess að ávinna þá sem þekkja ekki Lómál Móse, breyt ég ekki eftir því enda þótt ég sé ekki laus við Lómál Guðs heldur bundin Lómáli krists. Hinnum óstyrku hef ég verið óstyrkur til þess að ávinna hinn óstyrku. Ég hef verið öllum allt til þess ég getið að minnstakosti frelsað nokkra. Allt ger ég vegna fagnaðar erindisins til þess að ég fái hlutdeild í blessun þess. Vitið þið ekki að þeir sem keppa á íþróttavelli hlaupað sönnu allir en einn fær sigurlaunin? Hlaupið þannig að þið fáið sigurlaun. Sjærkver sem tekur þátt í kappleikjum leggur hart að sér. Þeir sem keppa gera til þessar að hljóta forgingilegan sigursveig en við óforgingilegan. Þess vegna hleyp ég ekki stefnulust. Ég berst eins og nefarlika sem engin vindtök slær. Ég aga líkama minn og geri hann að þræli mínum til þess að ég sem hef predikað fyrir öðrum skuli ekki reynast óhægur.